– Що? – Він розлючений, – повторив Креп. – І не дивуйся, я б також був розлюченим, якби мав до йоти виконати перше бажання, яке випадково вимовив відьмак. – Як це? – крикнув любисток. – Геральт? Бажання? Це він тримав у руці печатку, яка ув'язнювала генія. Геній виконує його бажання. Саме тому і чарівниця не може запанувати над джином. Але відьмак не повинен їй цього говорити, навіть якщо він здогадався, не повинен він цього їй говорити. Зараза, пробурмотів мотів я починаю розуміти, ключник у Льоху луснув. Це було друге бажання відьмака, залишилося в нього тільки одне, останнє, але на богів він не повинен видати цього Єнефер. А вона стояла нерухомо, схилена над ним, не звертаючи жодної уваги на джина, що бився на прив'язі над дахом корчми. Будинок трусило, зі стелі сипалися вапно і тріски. Меблі повзали по підлозі, спазматично стрясаючись. «Значить, он воно що?» – просичала. «Вітаю, вдалося тобі мене ошукати. Не кати. тому джин так б'ється». Але я ще не програла, Геральте. Ти недооцінюєш мене, недооцінюєш мої сили. Поки що я тримаю окулиці і тебе, і Джина. Ти маєш іще одне, останнє бажання, тож скажи його. Звільниш Джина, а тоді я посаджу його в пляшку. Тобі вже не вистачить на те сил, Єнефер. Ти недооцінюєш моїх сил, бажання, Геральте. Ні, Єнефер, я не можу. «Джин, може, і виконає його, але тобі не подарує. Коли звільниться, вб'є тебе, помститься тобі. Не зумієш його схопити і не зумієш від нього захиститися. Ти виснажена, ледь тримаєшся на ногах. Є невер, ти загинеш!» «Це мій ризик!» – крикнула вона люто. «А яке тобі діло, що зі мною стане? Подумай краще про те, що джин може дати тобі». «Ти маєш іще одне бажання. Можеш зажадати, чого хочеш. Використай свій шанс. Використай його, відьмачі. Ти можеш мати все. Усе!» «Загинуть обоє?» – заявив любисток. «Як це? Пане Крепе, чи як вас там? Чому? Адже відьмак, чому на важку і раптову заразу він не тікає? Чому? Що його там тримає?» «Чому не залишить ту холірну відьму на поталу долі і не втече? Це аж безглуздо!» «Абсолютно безглуздо», – повторив Хіріадан Гірко. «Абсолютно!» «Це самовбивство і звичайний ідіотизм!» «Тож його фах!» – втрутився Невін. «Відьма крідує моє місто! Закликаю богів у свідки! І якщо він переможе чарівницю і поражене демона, видам йому нагороду!» Любисток зірвав з голови капелюшок, оздоблений пером чаплі. Наплював у нього, кинув у грязюку і розтоптав, повторюючи при тому різні слова різними мовами. «Адже він...» – Бард раптом заїкнувся. «У нього є ще одне бажання про запас. Він міг би врятувати і її, і себе, пане Крепе!» «Це не так просто», – сказав жрець. «Але якби...» Якби він висловив власне бажання, якби якось пов'язав свою долю з долею, ні, не думаю, щоб він про те здогадався, і, може, краще, щоб не здогадався. «Бажання Геральте, швидше, чого ти бажаєш? Безсмертя, багатство, слави, влади, потуги, чеснот, швидше, ми не маємо часу!» А він мовчав. «Людяності!» – сказала вона раптом, паскудно посміхаючись. Я вгадала, вірно, адже цього ти прагнеш, про це мариш, про визволення, про свободу бути тим, ким захочеш, а не тим, чим ти мусиш. Джин виконає це бажання, Геральт, вислови його!» Він мовчав. Вона стояла над ним у моготливому блиску чародійської кулі, у магічному світлі, серед відблисків променів, що в'язали Джина із розпущеним волоссям і очима, що горіли фіолетом, рівна, струнка, Чорна, страшна, і чарівна. Вона схилилася різко, зазирнула йому в очі зблизька. Він відчув запах буску й агрусу. Мовчиш, просичала вона. Тож чого ти прагнеш, відьмаче? Яким є твоє найбільш приховане марення? Ти не знаєш чи не можеш наважитися? Пошукай у собі, пошукай глибоко і докладно, бо клянуся силою другого такого шансу. «Ти не матимеш!» А він раптом зрозумів правду. Він знав. Знав, ким вона була колись, про що вона пам'ятала, чого не могла забути і з чим жила, ким вона була насправді, до того, як зробилася чародійкою. Бо дивилися на нього холодні, злі та мудрі очі-горбаньки. Він перелякався. «Ні, неправди!» Перелякався, що вона прочитає його думки, що довідається, що він здогадався, і що ніколи йому це не вибачить. Він заглушив ті думки, вбив їх, викинув з пам'яті назавжди, без сліду, відчуваючи при тому величезне полегшення. Відчуваючи, стеля розсілася, джин опутаний сіттю згаснучих променів, звалився, ревучи на них, і в тому реві були тріумф і бажання вбивства. Єнефер кинулася назустріч, а з рук її било світло дуже слабке світло. Джин роззявив пащу й пристягнув до неї лапи, а відьмак раптом зрозумів, що він знає, чого прагне, і вимовив бажання. Дім вибухнув цегла, балки й дошки підлетіли угору в хмарі диму й іскор. З куряви вихопився джин. Величезний як стодола, ревучий і тріумфально регочучий, геній повітря, джинні, вже вільний, звільнений, не зв'язаний жодними зобов'язаними і жодною волею, зробив над містом три кола, відірвав з ратушової вежі шпиль, вгвинтився у небо і полетів, пропав, зник. «Утік! Утік!» – закричав жарець креп. «Відьмак добився свого! Геній відлетів! Уже не загрожуватиме нікому!» «Ах!» – сказав Герділь зі справжнісіньким захватом. «Що за чудова руїна!» хлера – скрикнув любисток, скорчившись за підмурком. «Розвалив у вас дім! Цього ніхто не міг пережити! Ніхто! Кажу вам!» «Відьмак Геральт із Ріві пожертвував собою для міста!» Урочисто сказав бургомістер Невіль, ми не забудемо, вшануємо його, подумаємо про пам'ятник. Любисток струснув з плеча шматок заляпаного глиною очеретяного мату, обтрусив кубрак від плям, змощеної дощем штукатурки, глянув на бургомістра і кількома точно дібраними словами я виразив усю свою думку про пожертвування почесті, пам'ять і всі пам'ятники світу. Геральт розвернувся. З дірини стелі повільно скрапувала вода. Навколо громадилися купи деревини та уламків. Дивним чином, місце, де вони лежали, було геть чистим. На них не впала жодна дошка, жодна цеглина Так, наче охороняв їх невидимий щит. Єнефер, трохи зарум'янина, присіла поряд, спираючись руками в коліна. «Відьмаче!» відкашлялася вона Ти живий? Живий. Гарль топтер обличчя від курявої пилу засичав. Єнефер повільним рухом торкнулася його зап'ястка, делікатно провела пальцями по долоні. Я тебе обпекла. Дрібниці, кілька пухирів. Вибач, знаєш, джинутік, остаточно жалкуєш? Не дуже. «Це добре, допоможи мені встати, прошу». «Зачекай», – прошепотіла вона. «Це твоє бажання, я почула, чого ти собі бажаєш». «Я уставпіла, я просто уставпіла, я всього могла сподіватися, але щоб...» «Що тебе змусило до цього, Геральти? Чому? Чому я?» «Ти не знаєш?» Вона схилилася над ним, торкнулася його, він відчув на обличчі дотик і волосся, що пахло бузком і агрусом. І раптом уже знав, що ніколи не забуде цього запаху, цього м'якого дотику, Я знав, що ніколи вже не зможе порівняти їх з іншим запахом і іншим дотиком.